Vážení přátelé, teď jsme v vlastně konečné části našeho traktátu, který jsem přeložil od Kumaradživy, který se týká praxe nadprirozených sil. Jo? Těch, ty nadprirozených sil vlastně jsou různé kalkulace, ale většinou, když mluvíme, o nadpřivozených silách, mluvíme o šesti. Hm? A z těch šesti, když to pohadí těch šesti, je podle Suter, v našem traktátu tež, podle začíná to s Idy. E, idy znamená vlastně úspěch. Úspěch v čem? Úspěch v transformaci těla duchovní transformaci těla. A s tím jsme začali, mluvili jsme o tom, aby jsme mohli praktikovat ty, tu duchovní transformaci těla a potom ty další nadpřirozené síly. Musíme praktikovat úsilovně čtyři základy úspěchu v praxi trozených sil. To znamená na základě úsilí, víria, na základě čanda, na základě entuziasmu, na základě, čan, na základě čita, na základě čistého, čisté mysli a na základě mimámsa, na základě analytické moudrosti, my musíme se snažit, aby naše samády bylo perfektní. Podle sutr v Kaya najdeme například Upaklesa suta. Upaklesa suta Buda vysvětluje, že vlastně pod stromem probuzení Aby se dostal tam, kam se dostal, k plnému stavu osvícení, nejprve úplně vyčistil své samády, úplně vyčistil diány od všech i těch nejjemnějších úpaklésa. Zašpinění. A když se mu to podařilo, no pak na základě vlastně nadpřirozených sil pronikl stav bytí, jak vnější, tak i vnitřní, a hlavně vnitřní, vnitrní vnitřní a vnější jsou spojené z hlediska duchovních věd význam světa jsme my bytosti. Bez bytosti svět žádný význam nemá, protože my bytosti dáváme světu význam. To je důležité pochopit. To je rozdíl mezi pragmatickými vědami a mezi duchovními vědami. My, bytosti, jsme schopni na základě duchovní kultivace přetvořit naše vědomí i přetvořit naše tělo. No a na to potřebujeme čistý stav diány. My, obyčejní jogíni, když se snažíme čistý stav Diany, dokážeme na nějakou kratší dobu. Ale po nějaké době zase znovu se objeví nějaké, i ve stavu diány se znovu objeví nějaké jemné myšlenky, jemné počitky. No a to, to, to jsou též úpak To jsou tež zašpinění myslí. To jsou Zašpinění vysly na základě takzvaných vásán, na základě našich zvyků. A zvyky v naší společnosti jsou zvyky eh, rozpolcené mysli. Ne zvyky sjednocené mysli. My jsme zvyklí pracovat s rozpolcenou myslí. A rozpolcená mysl je, stav nečistoty na základě našich minulých zvyků. No a Buddha dosáhl toho, čeho dosáhl, že se zbavil všech nečistot vědomí a spolu s nimi i zvyků těch vásán, které, i když nevedou ke karmickým činům ve stavu arahata, probuzení a rahata, stále vlastně ovládají do jisté míry naše jednání. Čím více pokročíme v meditaci, tím více si toho budeme vědomi, jak naše zvyky vlastně ovlivňují naše vědomí. Jestliže nemáme hlubší zkušenost v meditaci my to považujeme za normální stav. Ale tím, že máme jisté zkušenosti v meditaci, tento stav vidíme tež jako stav zašpinění vědomí. Stav nesjednocení vědomí je stav zašpinění vědomí. Rozdíl mezi arahatem a námi je, že a rahat i v těchto jemných stavech zašpinění vědomí nikdy nestrácí saty v dělou pozornost. Tím pádem ty minulé zvyky nevedou k další karmě. Ale v našem případě mohou vést k další karmě. A jestliže chceme být arahatem, my nechceme produkovat další karmu. Jestliže praktikujeme cestu bodhisattvu, pak my chceme perfekci v činech. No a to je daleko těžší, než se odpojit od činu. No a síla našeho probuzení Síla našeho osvícení závisí právě na síle dokonalosti. O tom jsme mluvili předtím. No a ty nadpřirozené bytosti jsou produktem dokonalosti v praxi Diány, v praxi Samády. O tom jsme tež mluvili. A tedy první je transformace. Transformace na základě vědomí, transformace těla na základě vědomí. Druhá nadprorozená síla je božské, božský sluch, Divya šrotra Další je Parachita Giana, znalost, myšlení druhých bytostí. Třetí je znalost minulých životů. Čtvrtá, to už je vlastně první, druhá, třetí. Čtvrtá je třetí je tedy znalost myšlení. Čtvrtá je božské oko, to je vzláště důležité, to je vlastně pátá už. Čtvrtá je Idy, Diviášovotra první je transformace, pak božské ucho, pak znalost myšlenek druhých, pak znalost minulých životů, teď čtvrté, pátá božské oko a šestá je znalost, že Veškeré karmické vázánosti, důvody, vázanosti důvody budoucích zrození, byly vyčerpány. Tím pádem důvody a příčiny nových zrození byly vyčerpány. To, jsou, to je šest nadpřirozených bytostí, a ty tři poslední. To je znalost minulých životů, znalost božského oka, který, kterému je schopné vidět, jak my bytosti na základě karmy se zrozujeme a umíráme. Kromě toho, že je též, o tom budeme mluvit, to má mnoho aspektů, též vidění toho, co je zdí a tak dále. A znalost minulých životů. Čili tři, tyto tři poslední ty se nazývají T. A ty patří těm, kteří hluboce praktikovali. Všichni ti, kteří dosáhnou stav velkých arahatů oproti obyčejným arahatům, které tyto tři. Znalosti, doslova tři vědy, vidža, stejně jako česká věda od stejného kořene, vid. Tyto tři vědy dělají probuzení, velké probuzení. Čili máme arahaty z, z té vidža arahaty, a máme Pakuty a Rahaty, který tyto tři vědy, znalost bezpočetných minulých životů, znalost toho, jak na základě důvod a příčin bytosti se rodí v různých stavech existence, a znalost, že neexistuje dále příčina dalšího zrození. Samozřejmě bodhisatvy, on si tyto příčiny, praxe bodhisattvu je, že si tyto příčiny vytváří. On se, ne, že se straní procesu zrozování, ale on se učí ho řídit tak, aby dosáhl to, jako Buddha, že vědomně vstoupí do lůna, vědomně zůstává v Luně. Vědomně vychází z luna a vědomně zase umírá. No a teď my jsme začali, probrali jsme ty čtyři základy přirozených sil, bez nich nikdo přirozené síly nemůže dosáhnout, protože to jsou základy. Čím více je praktikujeme, tím vlastně ten přístup k nadpriozeným silám bude snadnější. No a my jsme začali s tou první, ta je první v poradí, to je Praxis of Psychic Powers of Transformation, že máme psychické síly, transformace těla na základě vědomí. Transformace hmoty na základě vědomí. První bod jsme probrali a teď jsme u druhého bodu, kde se meditující ptá, že tyto síly transformace těla na základě vědomí jsou celkem přirozené pro ve stavu v boží existence nebo andělské existence v naší tradici ale pro nás obyčejné bytosti v nás je to, čemu se říká hrubost. Hrubost čtyř elementů. Tato hrubost čtyř elementů zatřičinuje to, že naše těla nejsou tak ohybná, jsou těžká. A právě proto, my s takovými těly provádět transformace je skoro nemožná věc. Ovšem, tato možnost se naskýtá, jestliže my se naučíme hlubokou koncentraci. V koncentr hluboké koncentraci my prožíváme stav nebeských bytostí. Jak bychom měli vědět v buddhismu, stav existence závisí na stavu vědomí. Stav vědomí určuje stav existence. Máme tři sféry existence. Ta sféra existence, ve které se nacházíme, je sféra existence, kde naše smysly pracují na základě pěti smyslů. Když pomyslíme na to, co, na co myslíme během dne, my myslíme na to, co, co jíme, co pijeme, co vidíme, co slyšíme, co, čeho se dotýkáme, hm? co slyšíme. No a to je zdroj našeho myšlení. No a tím pádem naše myšlení se roztahuje. tomuto procesu roztahování vědomí na základě prání se říká prapanča. To je expanse vnímání počítku a vědomí na základě tomu, čemu se říká tanha na základě žízně, na základě prání. Máme to prání, zase jiné prání, mnoho, mnoho různých prání a vědomí se rozpíná. Toto rozpínání vědomí na základě prání se nazývá prapanča, jose. No a díky tomu stavu prapanča, my se nacházíme ve hrubém stavu vědomí. Dauštuljama. Buddha, kromě jiného, vysvětluje proces osvobozování jako proces zbavování se hrubého a získávání jemného. To jemné, to ohebné, to, které má právě schopnost vyzahrovat jako božská existence. Tomu se říká prašrabdy, stav jasnosti a uvolněnosti. Stav hrubosti vede k opaku. Neuvolnění, stresu, a stavu bez jasnosti. No a to je právě na základě našich zvyků. Jelikož máme špatné zvyky, nacházíme se ve hrubém stavu. Hrubý stav vědomí ovlivňuje hrubý stav těla. Jelikož tělo a vědomí jsou, od, jsou úzce spojené. Náš stav existence je stav spojení vědomí s tělem. Jestliže vědomí je hrubé, tělo též bude hrubé. Jestliže vědomí je vědomí jemné, tělo se též stane jemné. Teď těla božských bytostí záhy, jelikož jejich elementy, které jsou základem těla, jsou jemné. Naše těla nezáří, proto my se nacházíme v hrubých tělech. Účel yogi, kromě jiného, je tež překonat tento stav hrubosti. To je účel yogi, ať už vysvětlíme Buddhistickým způsobem, džajnistickým způsobem, sámky vedanta, stejný princip ve všech systémech jogy. Stav hrubosti je stav utrpení. Stav jemnosti je stav štěstí. Proč? Protože ve stavu diány člověk netrpí. Mentálně Mentální utrpení přestává ve stavu hluboké koncentrace. To je třeba pochopit. V samády, jestliže samády ne, neexistuje utrpení, jestliže stov, člověk vystoupí ze samády, znovu utrpení nastane. Pokud objekt samády je světský objekt, jako dech, jako barva, něco, co se dá uchopit. Proto rozlišujeme světské samády s objektem, který se dá uchopit a nadsvětské samány s objektem, který se uchopit nedá. Aby jsme pochopili nadsvětské samády, musíme tradičně nejprve se familiarizovat s, s samány. Diáně z objekty, které se uchopit dají. Nejběžnější je dech, barvy, různé, různé tvary. Teď tyto tvary ve stavu diány se zjemní kdo je zjemní? Koncentrace a moudrost. Když se zjemní, no, tak můžeme se s těmito jemnými tvary spojit. Toto spojení s jemnými tvary se nazývá diana. Jestliže máme dianu, dianu na základě jemných tvarů, nacházíme se ve sféru ve sfére jemných forem. To je božská sféra. Božská sféra je sféra jemných forem. S hrubými formami my se spojit nemůžeme. Proto my se nemůžeme získat představu možnosti zmizení rozdělení mezi subjektem a objektem. Ve stavu diány, jelikož my se sloučíme plně s objektem, ztrácíme na nějakou dobu představu odděleného subjektu a objektu. To je velice důležitá zkušenost. No a pak máme diány na neforemné objekty, které dovolují ještě hlubší koncentraci, no a, ale v nich koncentrace převažuje a moudrost, jelikož moudrost je na základě správného rozlišení, moudrost jde do pozadí. Právě proto ideální stav, ve kterém Buddha praktikoval právě nadpřirozené schopnosti A vypasanu je právě čtvrtá Diána, kdy se ty faktory, které umožňují stav integrace objektu a subjektu, nejvíce zjemní. Takže mysl už není ovládaná pocity. Neexistuje ani možnost být ovládán pocity, protože pocit se stává neutrální. V nižších diánách pocit je příjemný, a příjemný pocit v bytostech vyvolává co? Potřebu se upínat. Neutrální pocit tu potřebu nemá. Obyčejné bytosti které nemeditují, považují neutrální pocit jakožto pocit, který je nepříjemný. Proč? Protože v tom neutrálním pocitu pocitují nutnost se něčeho chytit. Lepší mít nepříjemný pocit než mít neutrální pocit. A proto neutrální pocit u bytostí, které nejsou školeni v Joze, vede k čemu? Vede k rozptýlení, dennímu snění a nebo k letargii, ke spánku. A právě proto že obyčejní lidé mají takovou potřebu se bavit, takovou potřebu se něčeho chytit, protože neutrální pocit pro ně je nuda. Ale pro meditátora neutrální pocit je blaho. Proč? Protože dovoluje plné odpojení. Plné odpojení od. Příjemného pocitu i nepříjemného pocitu. No a my jsme bytosti, nejsme budhové, protože máme zvyk ulpívat a hledat příjemný pocit a stranice silou pocitu nepříjemného. To je znak bytosti. To je znak, dá se říci, neschopnosti plné realizace v józe. No a teď my můžeme, jak text, jak nám vysvětluje text, my můžeme na základě Vědomí, my můžeme přeměnit pocit elementu. Element země, element země je tvrdost, těžkost, ale my můžeme na základě mysli, na základě hluboké koncentrace, tu těžkost, tvrdost přeměnit v jemnost lehkost. Na to potřebujeme, jak text uvádí, Adithana Sidi, Nebo adidhāna idhi. Úspěch v adidhāna v předsevzetí. Jestliže studujeme magu, najdete deset druhů idhy. Některé z nich jsou zmíněné zde, některé nejsou zmíněné. Můžete nalistovat. První z nich je adithána idhy. Idy doslova znamená úspěch. I džaty, vysvětluje magu. A aby jsme získali nadprozené síly, musíme Nejdříve získat úspěch v přece Já chci, aby tělo bylo lehké, stane se lehké. Já chci, abych slyšel jemné zvuky ve velké vzdálenosti. Já slyším jemné zvuky ve velké vzdálenosti. Na to potřebu samozřejmě dlouholetou praktiku těch. Základu i dipada, což jsme. základu praxe nadprozených sil, základu v praxe úsilí, entuziazmu, čisté mysli a analytické moudrosti. Jestliže tyto základy nemám, no já nikdy nedosáhnu toho, aby se nastavil tělem i myslí stavu mého rozhodnutí. No to je dlouhý proces. Já začínám, začínám, jak text uvádí, učím se lítat jako kuchátko. První dvakrát mávnu chrýdly hm? pak třikrát, pak čtyřikrát a nakonec to půjde vyletí. Proč? Protože jsem získal ty předpoklady. No a teď, jak text vypráví pro takovou opici, ty předpoklady toho, že může vysoko skákat, ty jsou mu už daný, protože tělo, opičí tělo, je tak formováno, je lehké, je ohebné, no ale my, když skočíme ze stromu, no tak, když budeme mít štěstí, tak si zlomíme nohu ze vysokého stromu, ale opice si žádnou nohu nezlomí. V Butánu jsou úsilovní praktikanti Zalong, to je tibetská nebo indická disciplína očisty kanálu a energii v těle. No a tím se praktikují skákání pomalu z prvního poschodí, z druhého poschodí. Mně říkali, že velký mistr Zalong, které je což v butánu je dost běžné, které je bláznivý jogín, rád si připije, ten se opil, spadl z pátého poschodí v nějaké slavnosti, no a nezranil se vůbec, jak je to možné. Ten zvykem tělo se nastavilo jako opičí tělo, No, a tím zvykem, že dlouho, dlouho trénoval skákání, hm? no, tak tělo se na to nastavilo, na ten stav. Proto mysl může přetvářet tělo. No, ale může přetvářet tělo dlouhou praxí. Jakou praxí? No, hlavně právě praxí toho úsilí entuziasmu, čisté mysli a analytické moudrosti. No a tělo se nastaví, protože v józe, to je důležité pochopit, ať už buddhistická joga, jakákoliv joga, je princip zjemňování. My praktikujeme jogu, aby jsme zjemňovali naše počitky. Zjemňováním počitku zjemňujeme jak mysl, tak i zjemňujeme tělo. Protože počitky je právě most mezi tělem a duchem, tělem a myslí. Ten most mezi tělem a myslí jsou počitky a dech. Dech, stejně jako počitky, patří jak tělu, taky patří vědomí, mysli a tvorí most. Právě proto nejdůležitější meditace ve všech tradicích je na dech a na počitky. Protože jsou mostem. Mostem, mezi tím, co nás tvoří, mezi myslí a tělem. Jestliže pochopíme most, pochopíme jak tělo, tak i mysl. Jelikož nechápeme most, proto máme omezení jak v těle, tak i v mysli. To je důležité pochopit. Čili stejně tak, jako v přírodě, Kumara jasně vysvětluje, v přírodě voda, voda si vymele cestu. Zase voda se vyparí ohněm a oheň se rozfouká větrem. Elementy, čtyři elementy země voda oheň a vítr plus akáša to znamená prostor ve kterém tyto elementy se manifestují čili mluvíme o čtyřech nebo pěti elementech Ty, tyto tyto elementy Mysl může ovlivnit. My, když vnímáme něco, my to vnímáme na základě přímého počítku těch elementů tvrdost, měkost, hrubost, hladkost, tvrdost, lehkost. To je to, to jsou charaktery, to jsou vlastnosti. Země, plynutí, koheze, to jsou vlastnosti vody. Teplo, chlad, to jsou vlastnosti ohně. Proč? Protože my jenom známe teplo, když, když je nám zima na základě zimy. My známe zimu na základě tepla. My známe kohezi na základě plynutí, my známe plynutí na základě koheze. Každý element má těžkou stránku, lehkou stránku. Těžká stránka ohně je chlad. Lehká stránka ohně je teplo. Těžká stránka větru je podpírání. Lehká stránka větru je pohyb. Těžká stránka země je tvrdost. Lehká stránka země je lehkost. My jedině jsme schopní pochopit něco tělem na základě protiklad. A mysl je schopná na základě meditace na základě koncentrace, na základě moudrosti a koncentrace, je schopná přeměnit tyto vlastnosti. Já myslím, že jsem se zmínil o tom v Burmě, když jsem se učil jedna se Speciálně dobrých mnišek, žákyní našeho učitele, dostala rakovinu. No a vypálila si tu rakovinu právě praxí ohně. Vylečila se sama tím, že se koncentrovala na oheň a posílá ho do toho místa, kde se rakovina začínala tvořit. No a za nějakou dobu byla zdravá. Žádný doktor nebude věřit tomu, že je něco takového možného, no ale je to možné. No ovšem ne pro obyčejného člověka, je to možné pro toho, kdo ovládá koncentraci. A na tomto základě vlastně my můžeme přetvářet tělesnost na základě myšlení. No a tento proces se právě nazývá proces transformace, duševní transformace. A teď je otázka, jak se naučíme této schopnosti transformovat tělesnost na základě vědomí. No a už jsme se vlastně o tom zmínili. Meditující musí se stát mistrem jednobodovosti vědomí, použít ho k tomu, aby se například, když se chce naučit létat, koncentruje se, vizualizuje si tělo, dejme tomu jako lotus. Lotusový stonek je dutý, tak si vizualizuje tělo jako dutý lotusový stonek a nadlehčuje se. Nadlehčuje se tím, že medituje na, na, na ty lehké vlastnosti čtyř elementů, o kterých jsem se zmínil. No a tím se tělo nadlehčí. Jestliže meditujeme na ty těžké vlastnosti elementů, o kterých jsem se zmínil, tělo zase se stává hlubším. No a tím pádem, jestliže jak text uvádí, jestliže je má úspěch v této praxi, no pak. Stejně tak, jako oheň a železo se spojí v jednu hmotu, kterému říkáme tekuté železo nebo rudé železo, no stejně tak i duch a tělo se smíší v jeden celek. No a pak na základě rozhodnutí my můžeme ho používat podle našeho rozhodnutí, naší rezoluce. No základ toho je, že jsme familiární s praxí džány, ne s praxí džány, tak jako my, obyčejní jogíni, ji praktikujeme, ale s praxí vyčištěné džány. Máme schopnost ne 10 minut, 20 minut, 30 minut zůstat ve stavu bez myšlenek. Absolutně čisté mysli, lehkosti, ale i celé dny. To je nad naše schopnosti momentálně, ale dá se to vycvičit, Není to zase tak hrozné. Nejprve půl hodiny, pak hodinu, dvě hodiny, tři hodiny. To je praxe toho, čemu Vyslody Maga říká, Pět basí bůta, pět mistrovství v praxi díány. Meditující, hlavně v případě nadprozených sil, pracuje s kasínama, krytce a ajatána. Máme deset kasín, hm. ty všechny jsou obzvláště důležité, v praxi nic syn. Čtyři barvy, čtyři elementy. Teď elementy podle buddhistického učení mají tři aspekty. Máme konvenční zemi, to je ta země, kterou vidíme, na který chodíme. Máme kasínu zemi, to je mentální obraz země, který používáme k hluboké koncentraci. A máme takzvanou vlastnosti země. Země jako vlastnost. To je ta tvrdost a tak dále, o kterých jsme mluvili. A to je ta skutečná země. Proč skutečná? Protože je to, co bezprostředně cítíme, když se dotkneme jakékoliv fyzické formy. To, že to je stůl, to už je odvozené od toho přímého dotyku. Ale co my cítíme přímým dotykem, to není stůl, ale to je právě ta tvrdost. A jak text říká, my můžeme, jestliže jsme pokočili jogíni, my můžeme přeměnit strom v zemi, protože ten element země je. Dominantní, jak ve stromu, tak i v zemi. Jaký element země? Obzvláště element země jakožto kvality země. Tvrdost, měkost. A teď eh, text vysvětluje ty, ty různé rozdělení jsou rozdílné v různých písmu, v různých písmech. Zde máme text vysvětluje máme tuto nadpřirozenou sílu transformací tělesnosti vědomím je čtyř druhů. Za prvé se učíme létat jako pták, a e, též podle našeho textu do této schopnosti patří schopnost. E, zbližovat nebo zdalovat objekty podle pchání. To Buddha též často používal, aby konvertoval bytosti. Hm? Nejznámější je příběh Anguly Mála. chtěl zabít Budhu. Už zabil jeho učitel mu přikázal, aby mu prines málu věnec z tisíci prstů, už měl 999, chyběl mu jeden. No a už si myslel, že našel ten poslední, když se objevil Budha. Jenomže Budha kdykoliv se k němu přiblížil zase se vzdáli, zase se priblížil, zase se vzdáli, zase se přiblížil, zase se vzdáli. No a tak Angulivála vidí, že Budu nechytné, že to není obyčejný člověk, tak zaroje svým moutným hlasem ty šrámana, ty askéte, zastav se konečně. No a Buda mu říká, já už jsem se dávno zastavil, teď je čas na tobě. A jelikož to nebyl obyčejný člověk, přestože zabil 999 lidí, neskutečně, neskutečná karma, stal se arahatem. Proč? Protože jeho motivace byla sloužit učiteli Splnit prání učitele, ne zabíjet lidi. Čili síla naší karmy závisí na naší motivaci, především. To je důležité pochopit. Stejně tak ty nadpřirozené síly, jestliže motivace je dobrá, my je můžeme použít k tomu, aby jsme vyvedli ze stavu utrpení neskutečný počet bytostí. Jestliže motivace není dobrá, my můžeme zabíjet a eh, přizpůsobovat utrpení neskutečné množství bytostí. Protože naše schopnost činit zlo či dobro závisí na síle naší mysli. No a ve starých dobách právě síla mysli byl základ praxe jogy. To je důležité pochopit. A síla mysli pochází z čeho? Buddha v samuta, Samyuta, Samyuta Nikája jasně říká, aby jsme se dostali na druhou stranu reky, široké řeky Gangi, musíme se naučit plavat. Jestliže neumíme plavat, my se tam nikdy nedostane. No a přirovnává plavání právě k praxi samády, k praxi diány. Ten, kdo má dhyánu, ten umí plavat. Ten, kdo Dhyánu nemá, tak ten se uprostřed řeky potopí protože je slabý a na druhou stranu se dostane jen ten silný. No a tyto praxe nadpřirozených sil není nic jiného než praxe zralé silné mysl. Ale ta zralá silná mysl se dá použít k vytváření neskutečného zla i neskutečného dobra. Právě proto viděli jsme, že vysvětlení této praxe nadprozených sil přichází po vysvětlení čtyř roznešených pravd, které jsou objektem probuzení, objektem osvícení pro žáky Budhy. To jsme vysvětlili. Pro žáky Budhy objekt probuzení jsou čtyři pravdy. Čtyři pravdy vznešených. Ne vznešené pravdy. Pravdy samotné nejsou vznešené. Ale patří těm, kteří jsou vznešení. Protože ti, kteří jsou vznešení, je vidí jako jeden celek. A proto praktikují střední cestu. Jestliže my je nevidíme jako jeden celek, my nemůžeme praktikovat střední cestu. My můžeme praktikovat střední cestu, ale nebude to samády. Nebude to spojení moudrosti s koncentrací v jeden celek. Proto, když praktikujeme moudrost, samády je slabé, když praktikujeme koncentraci, moudrost je slabá. Aby moudrost a koncentrace byly vyrovnané, musíme proniknout střední cestou. To jsme vysvětlili. A to je buddhismus. Buddhismus není nic jiného, než učení střední cesty na základě proniknutí závislého vznikání. Co znamená závislé vznikání, že příčina a důsledek nastávají v jednom okamžiku. Příčina přesto příčina není důsledek a důsledek není příčina. A to je hluboký význam budoucího učení. A teď se dostáváme, tedy ještě jsme nevysvětlili, ty čtyři transformace. První je lítání a dělání toho, co je daleko, aby bylo blízko. To najdeme často v sutrách tež. I arahati měli tyto schopnosti. A teď... Z jedné věci udělat jinou věc, to tež najdeme v sutrách. Jistí arahaté měli schopnost z, z železa vytvořit zlato. Takže lítání, dělání toho, co je daleko blízký a co je blízký daleko, to je druhý. Pak e, e, e, e, změnit jednu věc v, v jinou věc a zase jinou věc zase jinou věc a, e, a rychle Hýbat se rychle, rychlostí mysli. To je, to hýbání se rychle, to i dnes je často praktikováno, obzvláště v Tibetu. Lámové se učí chodit velkou rychlostí různými technikami, nadzvedávat, skoro se nedotýkají mě, Tím můžou skákat s neskutečně velkou rychlostí. No a na, na základě těchto transformací získáváme vlastně vládu nad tělem. A tím pádem, tak jak popisují sutry, jako Čula Pantaka, z jednoho těla můžeme udělat mnoho těl a zase z mnohých těl můžeme udělat jedno tělo. No a všechno toto můžeme získat na základě praxe těchto úspěchů čemu se říká idy. A ty idy jsou jejich deset a z těch idy můžeme získat tréninkem, některý z těch idy můžeme získat i narozením, některý z těch idy můžeme získat tím, že bereme různé eh, eh, jakožto pejot nebo jistý druh kaktusu, jistý druh hrub. To všechno bylo ve staré Indii a ještě dnes je u šamanů obvyklá praktika. Tyto nadpřivozené bytosti, to nadpřivozené schopnosti můžeme tež přivodit, jistým způsobem. V našich podmínkách se to děje, může dít na základě použití chemických prostředků jako LSD. Mnoho lidí mají takové zkušenosti, že můžou na základě použití drog můžou vidět věci, které normálně nikdy nevidí. Můžou i dělat různé kusy, jako spoupěte sílou vůle nechat o v okamžiku rozklíst hm, listy přeměnit, hm, vidět, jak příroda dýchá a tak dále. To všecko je možné též na základě psychické proměny na základě prostředků. Čili máme čtyři, to patří tež do znalosti idy, máme čtyři prostředky, jak si přivodit nadpřirozené síly. Zaprvé se s nimi narodíme, je to naše karma, protože jsme praktikovali v minulých životech, pak na základě těch drog, pak na základě mantry též můžeme přivodit tyto nadpřirozené síly. No a pak, což je nejdůležitější, na základě výcviku. Na tento výcvik samozřejmě musí být konsekventní a Dlouhodobí. Pokud nemáme tu karmu, že jsme praktikovali v minulých životech, no tak budeme na to potřebovat dlouhou dobu. Jestliže jsme praktikovali v minulých životech, ta doba bude kratší. No ale bez praktiky to nepůjde. I když budeme mít sebe, i kdy budeme, i když budeme sebe, talentovanější bez. Dlouhodobé praxe to nikdy nedosáhne. No a teď je zajímavá věc, o které jsem se zmínil už minule. V buddhismu Budha byl mistr tří zázraků. Perfekce v těchto tří zázracích patří pouze Budhovi. Ale arahat se snaží též dosáhnout této perfekce a velcí arahati se této perfekci přibližují. A to přichází teďkon. Probereme to, ukončíme tuto část příští týden a začneme s, s božím sluchem a jestli budeme mít čas s dalším s čtením mysli druhých. Co je důležité, že Kumara jakožto bodhisattva chce přesvědčit žáky aby praktikovali tyto nadpřirozené síly právě za účelem získání tří zázraků. První zázrak jsou právě ty psychická, psychická transformace těla. Jestliže tuto schopnost máme, můžeme samozřejmě ovlivnit, bohužel, té špatně, ale jestliže máme vypasanu, pak dobré, mnoho lidí. No a pak, co je nejdůležitější, je takzvaný Adesana zázrak a Anushasana zázrak. Adesana a Anushasana. Že my na základě nadprevozených schopností my můžeme číst, o tom se budeme bavit v příštích Hodinách, my můžeme číst mysle druhých a učit je darmu podle jejich schopnosti tu darmu přijmout. No a též my můžeme, tomu se, my můžeme učit lidi přesně podle toho, co potřebují. v různých, samozřejmě, sférách existence. Protože bodhisattva je ten, který se familiarizuje s těmito rozdílnými sféry existence. A může se s nimi sfamiliarizovat, jedině proto, protože je pozoruje ve své mysli ty, ty různé stupně, Koncentrace jsou, jsou v buddhismu, korespondují různým stavům existence. Mysl je základ existence. Existence je formovaná myslí. Existence spočívá v myslí. No a na základě tohoto pochopení my můžeme pak učit Anusasana bytosti podle toho. První je schopnost vidět ty mysle a pak schopnost učit ve všech stavech existence podle toho stavu myslí. To znamená, ti, kteří mají chtíč, budeme učit Asuba, s kterých jsme začali, Pozornost na nehezké objekty, protože chtíč pochází z pozornosti na hezké objekty. Ti, kteří mají nelibost, v jejich jednání je dáno nelibosti, ty budeme učit lásku. Láska je to nejkrásnější, co si bytosti přejí. Ti, kteří mají jejich jednání je dominováno, nevědomosti budeme učit základy poznání příčiny a důsledku příčina a důsledek je základ moudrosti závislé vznikání je obsah moudrosti ti kteří mají Obzvlášť hrdost a mnoho z jogínů právě podléhá této slabosti, hrdosti. Budeme učit, že všechno, co bytostí jsou, jsou pouze elementy, země, voda, oheň, vítr a vědomí. A na co je možnost být hrdý? A prostor samozřejmě. Všechno toto se věruje v prostoru. No a tak vlastně to je ten největší zázrak. Praktikovat darmu podle pochopení našich, našich příčin, toho, co nás tvoří, no a vést druhé k pochopení darmy právě na základě jejich příčin, na základě toho, co je tvoří. No a to je ten, podle buddhismu, to je ten největší zázrak. Prospívání, použít darmu, cestou darmy, prospívat sobě, stejně tak jako druhým. No a pro dnešek by to stačilo. Teď jsem trošku se jsem chtěl vysvětlit to pozadí, proto jsme se nedostali do konce ani těch idy, ale v příští hodině, jelikož máme ty základy, tak můžeme celkem rychle projít tím zbytkem a vysvětlit, jak pracuje schopnost slyšet různé jemné i hrubé zvuky v blízkosti, v dálce v božích sférách, v lidských sférách, v zvířecích sférách, v peklech a tak dále. A jak se naučit číst mysle druhých, aby jsme jim mohli prospívat. No a to by pro dnešek bylo všechno. Teď předáme zásluhy pro dobro všech bytostí a tím končíme náš dnešní výklad já se omluvám, co se týče dotazů. dotaz, tak první dotazy jo? tak Honza to já tě neslyším vůbec Ty máš teďko botel, ne? já se ohluvám dotaz nebyl žádný v četu ale já jsem se chtěl jenom zeptat na jednu věc vy jste zmiňoval použití přírodních nebo chemických látek pro otevření nebo vidět tu schopnost nebo mít ty přirození možnosti. Mohl byste jenom říct, byste, jenom říct nebo by se ty, jaké jsou výhody ty klasické cesty přes výhody perfekci Samadí a Džán a jaké je to cestu? Já je špatný zvuk nějaký? Jo, výhody jsou ty, že ty nadpřirozené síly e, fungují v případě drog. Pokud e, ten efekt drogy je tam, když ten efekt drogy přejde, no tak pak už e, samozřejmě e, též ty nadpřirozené síly zmizejí. E, byl jeden slavný český e, parapsycholog, Grof, o tom jste asi slyšeli, ten zemřel, jo. Já jsem od něj četl článek, on dostal, když odešel v 68. roce, dostal ve, protože on už se tím zabýval v Česku, na, na Karlový univerzitě, dostal od Stanford University v Kalifornii, to je vlastně ten příběh. jsem se dozvěděl v Americe, já jsem to nevěděl. Dostal od Stanford University grant, aby zkoumal, protože on dělal různé pokusy s dýcháním a, a jak yoga prospívá pro zdraví a tak dále. A tež hlavně on byl specialista na ty drogy. Jo? Účinek drog. A tež dělali výzkum s těma drogama na kosmonautech. Jo? Tým dávali různé drogy, aby zjišťovali, jak se budou chovat v, v, v obzáště těžkých podmínkách. No a ten. Eh, když dostal ten grán, tak chodil po Himalájích a hledal na základě svých překladatelů a známých nějakých joginů. Podařilo se mu podkat různé joginy v indické. Na základě nich se dostal opravdu do dalekých končin kam normální člověk se těžko dostane, v kde se dostal k těm poustevníkům, který žijí v jeskyních, ve vysokých polohách a snaží se právě o získání těch nadpřirozených sil. No a dostal se k jednomu obzvláště zdatnému jogínu, a experimentoval s ním, přemluvil ho na základě svých překladatelů, že dělá tyhle cti to a že asi mu dal nějaké dary a tak dále. Tak ten souhlasil s tím, že mu nechal dát to LSD, jak na něj účinkuje to LSD. Jo? Tak mu dal trojitou dávku LSD a po, po té trojité dávce pak se ho ptal, jestli něco cítil zvláštního. A no, on mu řekl, že obzvláště špatný, špatnou chuť na jazyku. Hm? Tak normální člověk už po trojité dávce LSD už by byl úplně buď v pekle nebo někde v nebíčku. Jo, ale zkušený jogín, který dlouhá léta pracoval na ovládání těla myslí a na, mysl, na čisté mysli pracoval na základě úsilí, entuziasmu, čisté mysli a analytické schopnosti pochopit, získal neskutečné síly. No a na takové bytosti to vůbec nepůsobí. Protože oni v tom stavu jsou, jsou v té jasné mysli a v tom uvolnění no a nějaká droga jim nemůže ten stav změnit. Protože to je plně přirozený stav. No, ale samozřejmě to předpokládá dlouholetý trény. To není výsledek nějaké, nějakého retritu na, na měsíc nebo na půl roku, ale to je výsledek dlouholeté praxe. No, ale je to možné dosáhnout, když v dnešní době No ale těch, těch, který tak úsilovně praktikují úsilí entuziasmus, tedy energii, entuziasmus a čistou mysl, to znamená jednobodovost mysly a analytickou schopnost Poznávat tyto stavy, těch je opravdu málo, protože naše civilizace tyto věci nebere vážně. Ale ve starých civilizacích to byly velice závažné věci a to byl obsah též vlastně jejich vychování. Otraného dětství, oni se v tom Oni se to učí. To se zachovalo ještě v Tibetu. Tam ti vybraní jedinci vlastně od raného dětství se učí tímto schopnostem ovládat mysl a myslí ovládat tě. A to je na to nestačí. Týden, měsíc, půl roku, rok. To je otázka dlouhého výcviku. Tež za pomoci takzvaných kaliána Mitra, znešených prátel, kteří na základě svých znalostí můžou bezprostředně ovlivnit ty meditující tak, aby nešly křivou cestou, ale aby šli krivou cestou. Bez těchto dobrodinců to nebezpečí, že člověk půjde krivou cestou je samozřejmě veliké. Že ty síly se samozřejmě dají tady zneužít. Burmě mě říkali, že existují mniši, který jsou milionáři, Protože použili tu božské oko k tomu, aby četli ty čísla na loterii. No? V těch locech, ty jsou zakrytý, oni si to můžou přečíst. No a pak povídají těm lajkům, ten, tohle nekupujte, tohle nekupujte, tohle nekupujte, tohle, jo, tohle je dobrý číslo, kupte to. <laughs> no, tak se to zase zneužít a stanete se velmi rychle zbohatlíci, no ale to je zneužití samozřejmě. No tak jo, tak dáme Honza je spokojen. Uh, ano, i když jsem polovinu neslyšel, ale já se vás když tak pak zeptám až někdy takže, ale každopádně děkuju. Brbá recepce asi, co, já taky tě slyším nějak blbě. Já mám nějaký špatný připojení internetu teď, ale každopádně jsi slyšel v ostatním, tak to je dobře. Ty nejseš ve Veliký Praze, jo? Ty seš u sebe, ne? ne? Ale zrovna při tým odpovodem. No, ale zrovna. V to, to, to, to tu chvíli se úplně celý jako začalo. Můžeme předat zásluhy. Tak dobrý, už jde předat zásluhy. Já tě taky slyším lámaně vyložené. Někdy tě vidím jenom s otevřenou pusou, tak na, na jednu minutku, a pak se zase ta pusa začne hýbat. To je zajímavý. <laughs> OK. Eta, a méhy sampatam, půjde sampatam sabbe deva anumodantu sabasampathi eta vata cha mehi punya sampatham sabbe bhuta anumodantu sabasampathi eta vata cha mehi punya sabbe satta anumodantu sabasampathi sidiya aaka satta chabumattha deva naga mahidika Punjanga nenumoditwa, cieramurakantulu kasa sana. Aka satta chabumatta, deva, naga, mahitika, Punjanga nenumoditwa, cieramurakantu desana. Aka satta chabumatta, deva, naga, mahitika, Punjanga nenumoditwa, cieramurakantu tumampana. Devo Vasatukale, Sasampati sasasampatiko tuča. Phito bhavatu loko Raja. No, a tu dám, myko, sádu, sádu, sádu. Tak jo, tak zdravíčko hlavně a zase příští týden budeme pokračovat. A až s tím skončíme, já si rozmyslím, co zase budeme dělat potom. Jo? No ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Na každý pát než odjedu, a to ne tak nebude, tak tohle skončíme a pak si rozmyslíme, na čem dalším budeme pracovat v tomhle návratu. Hm? Tak zatím naschledanou.